Амалія знову зітхнула, згребла в оберемок Сильву, яка саме мустилась біля неї на ковдрі, притисла її до грудей, як діти обіймають на ніч плюшевого ведмедика, і провалилася в сон. Віктор отримав від Женьки коротку смс-ку «Жива». Це вже було втішно, і якась частина страшних сюжетів у його уяві відсіялась. Але пояснень такій поведінці жінки, з якою вони вчора домовились про зустріч, він не знаходив. Тому хвилювався. Найліпше, що зміг проти цього вигадати, це поїхати до кав'ярні і побути там, скільки висидить. Можливо, Амалія теж зайде туди, чи він попросить дівчат набрати зі службового мобільного її новий номер. То як карта ляже. Учора вночі він знову з колишнім ізартом купався у словах і фразах, виліплював із них своїх героїв, наділяв їх характерами і долями. Серце його калатало чи то від захоплення роботою, чи від міцної нічної кави пальці дріботіли по клавіатурі, як колись по тугих клавішах дуркарської машинки «Москва», що дісталася йому в молодості прощальним подарунком від знайомого журналіста – теперішнього таксиста в Нью-Йорку. Сьогодні, попри хвилювання за Амалією, йому теж хотілося працювати, тому Віктор, виїжджаючи з дому, прихопив із собою ноутбук і, лише не виходячи з машини, зрозумів, що сліпий із ноутбуком у кав'ярні – то не дуже реальний персонаж – тому засіб виробництва письменника було заховано під сидіння, окуляри, розсувна паличка до торбинка-барсетка доповнили його образ, добре знайомий і працівникам, і деяким відвідувачам кав'ярні. Закінчувався обідній час. Співробітники найближчих офісів уже опорились зі своїм бізнес-ланчем і столики закладу помалу з'являлися. Віктор теж замовив обід. Хвилювання зазвичай провокувало в нього неабиякий апетит ця Катя принесла грибний суп-пюре, салат-олів'є, порцію вареників із м'ясом і узвар на додачу. Він влаштувався за тим столиком біля перил на третьому ярусі, де зазвичай сиділа Амалія, і поводився в обраній два тижні тому Манері, тобто все ще не наважився вийти з образу. Навіть попросив Катю, як буде вільніша, почитати йому картотеку, може, хтось цікавий записався до цієї гри. А вони перекинули з парою фраз про акцію. Катя повідомила, що директорка замовила ще й календарики з рекламою цього експериментального заходу і що люди цікавляться. Розповіла також, що з'явилися й нові читачі і навіть не обійшлася без курйозу. Під час своїх вихідних завітала і записалася в читачки їхня книжниця Аня. Чим не аби як здивувала всіх співробітників, але правила не забороняють, то чому би ні? І кого ж вона обрала собі почитати – Направду здивувався Віктор із несподіваного повороту. А ось серед найперших записався був один студент, родом із Карпат, обіцяв купу цікавих історій. А, умовно, що розплися в усмішці Віктор. Ну, тоді зрозуміло. І що, вона його вже почитала? А вже ж, вчора сиділи тут більше години ввечері. І він гомонів і руками розмахував, а потім, здається, гуляти пішли разом. Молодець студент. І кава з цістечком задурно, і дівчина гарно дісталась. То ще хто в нас молодець, за своє тістечко він сам заплатив по чоловічому. І за Ані не все теж з сміхом Катя й сторожко озирнулась. Бачите, яку справу закрутили респект керівництву, і кав'ярня живе цікавим життям, і люди так несподівано корисно проводять свій час. та ще й з перспективою. Віктор усміхнувся, усвідомивши, що й сам віднедавна надіявся на певні перспективи, хоча й сьогоднішнє мовчання Амалії показало що не так сталося, як гадалося. Катя пішла обслуговувати інших клієнтів, а він взявся до обіду, намагаючись діяти відповідно до свого образу. Коли Віктор покінчив із супом, позаду щось вдарилось у підлогу і зазеленчало. Він здригнувся і автоматично взернувся назад. Повновидий пан за зуснім столиком нахилився, щоб підняти свою виделку. Час минав. Настінний годинник відбивав його плин. Кав'ярня майже спорозніла, Грала тиха музика. Амалія не з'явилася. Віктор допивав узвар, як за його стіл підсів той крамезний чоловік, що й бідав за столиком позаду. Смачного, зненацька наголосно промовив він, кинувши погляд на Вікторове обличчя. «Дякую», – відповів той, чашка, заумерла в його руці. «Я був на війні», – ще більш несподівано сказав чолов'яга. «Буває». Серйозно відреагував Віктор, допив узвар одним ковтком і обережно поставив склянку на стіл. «Я з 14 років займався східними єдиноборствами», – промовив сусід. Коли призвали до армії, потрапив у розвідку. Потім з іще одним моїм товаришем, помінявши кілька військових частин, ми потрапили на Кавказ. І Віктор знову використав свій метод, повернув голову на кілька градусів убік, не прямо обличчям до співрозмовника, а трохи навскоси, але при цьому очима спостерігав за ним з-під окулярів. «Чому той пан узявся з ним говорити, і поки що було незрозуміло?» Виглядав він тверезім, говорив наголосно і стримано. А до чого вів розмову, хто знає. Може, почув про акцію і вирішив виговоритись ось так, без зайвих умовностей.